Малки като размер къщи в Приморско се оказаха като дядовата ръкавичка с десетки регистрации на хора по постоянен и настоящ адрес. Собствениците на имотите останаха изненадани, когато разбраха, че в тях живеят понад 100 дори над 200 души. Изборни туристи ли са това или административни странности, както и ще бъдат ли дерегистрирани хората, които реално не живеят на тези адреси, но се водят там. Изобщо, кога ще изчисти изборните списъци и какво установи проверката на кореспондентката ни в Бургас Даниела Костадинова? Нито е новост, нито е необичайно автобуси с изборни туристи да наливат гласове в Черноморските общини и не само там. Регистрациите и подготовката за местния вод започват буквално дни след като даден кандидат за кмет е спечелил изборите. По сигнал, за необичайно голям брой регистрации на адреси в ромския квартал на Приморско започна и нашата проверка. Първият имот се оказа малка двоетажна къста на улица Тракия номер 8 подани на Овщина Приморско, на адреса са регистрирани 102 души по постоянен и 92 по настоящ адрес. Да чуем как реагираха собствениците на имота. Това е 8 ли е? Да. Вие ли сте собственик? Не, аз тук живе. Колко души живеят в къщата? Само ние, две семейства. Тук. Колко? 6-7 души? 4. А защо има регистрирани 77 души на този адрес? Не знам, не мога да се отговоря. Кога са се регистрирали тези хора тук? Не знам, аз съм булкатка, не знам нищо. Има ли някой друг с когото мога да говоря? От тук, отзад, бабата. Колко души живеят тук на този адрес? Ами, ние сме два месеца места. горе, аз съм долу, бабата. Ма сте собственици на имота, нали? Да, не аз. Туристи някакви идват ли тук? Не, идват те, ама аз нямам сай да взема. А идват ли, ли са някакви хора, за да се регистрират все едно, че живеят на този адрес? При нас не. Знаете ли, че има регистрирани 77 души на вашия адрес? Що? Не знам. Ами аз ви питам, знаете ли? А, аз сега чум те. Сега слушам, не знам, може ли да има регистриране. Кой ми пита? Аз съм 73 годишна. И вече не съм, както си бях млада, залитвам, главата не мога да издържат. Не се идва ли хора тук, за не. да кажат, че искат да се регистрират на този адрес? Не. Да ви искат а, разрешение да бъдат регистрирани не, тук? Не, аз не знам нищо. 77 души казват, че има регистр на... Не, не тук само не си живеем в къщата. Какви други садим да седем? Какво се Къде ще ги служит? Къде ще ги служите за да, нас? Няма. На кухне ще една стаичка. Вътре спим с дялото, тук си готи. А кажи, е тя е има това. също една на кухня. Как от станалата регистрация тогава? Ние чуваме от вас, ние не знаем, толкова не ще да регистрирани хора на нашия адрес. Отиваме в съседния имот на улица Тракия 10. Там отново по официални данни живеят. 46 души по постоянен и 55 по настояща адрес. Излично е да ви обяснявам, че къщата е на 3 етажа и не може да събере над 100 човека. Кога ще живеете в тази къща? 4 семейства. Да. 8 човека. Семейство. Така? По 4 човека. Туристи приемате ли в къщата Не. Знаете ли, че на вашия адрес има регистриране 159 души? Вау. А това искам да попитам. Вие знаете ли, че има регистрирани хора? Не знам. Аз съм си купила етажа за че не знам, че имат такива регистрации тук в Та. Не е идвал някой при вас да иска да се регистрира на вашия адрес. Не, не е. Тя са някои от управниците, може. Какво е направил някои от управниците с Пъргар? Гре да знам, явно да знам. Нямам представа за какво Ние Ни сега чуваме от вас, че имаме ръдица. Как че имаме 150 лица? Та е, таза... Как си го обяснявате? Не знам. Боже, ние нищо не знаем. Не са искали вашето разрешение? Ще, нищо. Нито питаха, нито ни казаха, нито... Раз... Нищо не знам. Ни, Грамот ясно не бе. Ще Сутидите ли да проверите в общината? кои са се регистрирали на вас? За Задължително ще отидем. Насочваме се към улица Явор, номер 20, където има регистрирани 30 души. А дали живеят толкова хора там? Защо баща тук да живеят 30 души? За какво да живеят? Къде има? Едно куче има. Към ще живеят. Само един човек собственик има. Да, да, да. И няма найматели. Не, не, не, не, не. Никак не. Има. Не, абсолютно. Това ми е честен кръст. Няма нищо. А за челмончето собственик е полицай? Да. Тук има регистрирани 30. Ама, ама има траншлина да на завета да ги марям. Аз не знам се кой се регистрира тук. Ти откъде ти идват, и се регистрират, ние не знаем, Бари. С 90 души е нараснало населението на община Приморско от последните местни избори до днес. Това според мета Димитър Германов са хора закупили имоти, както в общинския център, така и в селата около него. Областната администрация е извършила преди месец проверка на 531 адресни регистрации, направени през април и май тази година. И установила два адреса, в които живеят повече хора от допустимото. Ние пък установихме три адреса, които също трябва да бъдат проверени. Какво е обяснението на кмета Димитър Германов за тези регистрации? От кога са тези адресни регистрации? А тези хора, които са регистрирани там, ще могат ли да гласуват на местните избори? Знае ли са кои са те? Те ще влязат ли в избирателните списъци? Щом регистрацията направена съгласно Българското законодателство, тези хора, естествено, че имат право да гласуват. В зависимост от това, дали са по постоянен адрес или настоящ адрес. А тези регистрации, които вие получавате като информация и ние цитираме в писмото към вас, са от момент на построяването на тези секции от къщи, на тези блокови. Което означава, че от 80-те години до сега тези регистрации на адресите са извършени по надлежния ред. Ако обаче в тази къща няма пространство за да живеят 92 души. Те ни трябва ли тези хора да бъдат дерегистрирани? А пак го казвате вие, дали има пространство или няма. И ние ги видяхме къщите. Аз не мога да коментирам дали имат пространство или не и не знам. А, въб... Това са малки двуетажни къщи. Не мога да знам как стоят нещата в детайли. В община Примоско си има дирекция, която прави необходимото и съответно прави. Необходимите регистрации, в зависимост от законността на подадените документи. И те са представителите на институцията, които проследяват законността на, на това събитие. Така че, като ми задавате въпроса дали могат или не, аз не съм запознат дали действително там има нарушение на това, което се е случило. Защото така се получава, че в една малка двуетажна къща, в която живеят в момента само две семейства, има регистрирани по постоянен настоящ адрес 200 души. Пак казвам, този сигнал го подавате и вие не знам кой го подава към. Вас по принцип когато има Сигнал за подобно съмнение се проверява на място, проверяват съобстоятелствата. Така че ясно е, че трябва да се направи проверка, но все пак за първи път се запознавам с тези цифри, за да мога да коментирам как стоят нещата. А сте бъдат ли дерегистрирани хората, които не защо се водят като живеещи и на тези адреси в ромския квартал на Приморско? Ми това е един много сериозен и сложен процес. Той е смисъл дерегистрации се прави при необходимост, тогава, когато към нас постъпят данни и факти, че лицето не е на този адрес. Разбирате ли, ние нямаме обикаляме на място и да знаем дали въпросното лице е към настоящия момент там. Но през месец юни беше извършена съвместна проверка от служители на областна администрация, служители на Община Премонско и Ерепио Така че такава проверка е извършена. Има констатации, които се проверяват. Всеки съмнителен случай се проверява. Господин Германов, тези адреси, на които днес и ние бяхме на улица Траки, улица яво ще ги проверители. Да, разбира се, след като има сигнали, ние проверяваме, но а, вижте какво. Всеки един, който изпитва съмнение за законността на това, което се извършва на територията на всяка на община, ключая и Приморско, той си пуска сигнал. Както доколкото знам, в прокуратурата има такъв сигнал, пуснат вече и на базата на този сигнал се прави анализа. Съответните институции говорят за полиция, община примоско, работят по темата нямам. Това е един тежък процес. И регистрация да правиш ти на регистрирани хора, основно по настояща адрес, няма как да стане просто така. Нали? Ние да обикаляме, да проверяваме, там си има просто технология на, на работа. Последно да оточним, не е ясно кога са направени тези регистрации по последание на настояща адрес. Смисъл, не са направени преди два месеца, не е ясно времето, в което са направени и тези хора ще имат право да гласуват. Нали така? Не, напротив, Ясно е, че тези регистрации не са направени последните два-три месеца и последната година. Тези регистрации са правени във времето от построяването на тези сгради. Тоест от 80-те години до сега. Това е ясно. И по силата на законодателството тези хора съществуват с такава адресна регистрация. И по силата на законодателството би трябвало те да имат право да гласуват. На финала само да допълня, че в отговор на мой въпрос от областната управа в е вика, че. Процедурата по дерегистрация се открива с заповед на кмета на общината за назначаване на комисия. Не знам дали това е сложно, но знам, че е важно за честността на местните избори. От Приморско, Даниела Костагинова. Когато наближат избори, особено местни, винаги на повърхността на медийното внимание излизат новите адресни регистрации заради изборния туризъм. Това е единственото нещо, за което трябва да внимаваме ли а, с този въпрос, казвам добър ден, на Никола Толечки, Обединение за честни избори и сдружението Данни за добро. Добър ден. Ние помним, че Обединението за честни избори се създаде в тази дълга поредица от предсрочни избори парламентарни, за да използвате данни и да насочвате вниманието на медии и на доброволци към местата в страната с изборни аномалии, които са индикатор за купен вод или друг вид измами. Първо да ви попитам, местните избори важни ли са ви? Ами, точно така, ние създавахме годинато за честни избори, за, както казахте, да привличаме внимание към тези феномени. И ние ги следим от, може би, 4 вече години... Но го реактивно. Тоест, след изборите, правим един доклад за с Антикорупционния фонд, за къде се не подават Тук идеята беше малко по-проактивно да може да се обърне внимание на време, което между другото този репортаж, който слушаме току-що, е точно такъв тип а, дейност, която е изключително полезна. А, да отворяме въпрос на местните избори са изключително важни, защото по няколко причини. Първо, че Властта върви отдолу нагоре. Местници избори после определят, как на, на, на тези места ще се гласува на национално ниво. И второ сега, конкретно в контекста на сегашната политическа ситуация с цялата несигурност, която има на, на, на национално ниво, нали, видяхме пет, пет, пет избори имаше за две години, има така една концентрация на местната власт, защото там се знае че следващите 4 години няма да има други избори, затова има доста повече внимание там, поне там да се да се осигури някаква стабилност, която да да е на несигурността на централно ниво. Добре, казвате, важни са, много са важни местните избори. Вече сте натрупали достатъчно опит от предсрочните парламентарни. Сега, изборният туризъм, който регистрират медиите, такъв индикатор за изборни измами ли е като тези, които вие търсите и улавяте в а, а, анализа на данни, с които боравите? Ние из избор на туризм не сме гледали конкретно, защото това е вид, вид измама, когато даже можем и малко по по-сериозно, отколкото тези, които ние лавяме, защото ние го когато има па, волатилност или когато някой на някое място гласува, то гласуват. Ту гласуват. Изборният туризъм, така както го е представен тук, нали, ако се потвърди, защото аз това, което чух, нали, има, както ви казвай, има две мнения, повече от една гледни точки. Но ако се потвърди, е доста по цинично защото тук става въпрос за нали, целенасочено усилие, в което е замесена местна влаза, в което се работи много по-утрамо и нали, тук трябва. Да се, да се помисли кой и защо би имал интерес това да го, това да го прави. Нали? Това е немалък ресурс, тия хора да се регистрират, да се организират, да се докарат там да гласуват. Сега, докато слушах, гледах община по община Приморско, има 7000 души от население, от които да кажем да гласуват някъде към 4-5 хиляди, така че няколко стотни човека са ми нали, се в сметка, че е, че е доста сериозен процент, mm -hmm. може да стане за цифрен процент, който да се влияе върху вода. И там вече трябва да се помисли къде по тази верига има корупция. Защото винаги, когато има такъв процес, някъде от другата страна, като се проследи някъде има корупция, която захранва ресурса, който отива да се организират тези хора. Всъщност ние чухме една доста ключова реплика от един от е, хората, които живеят на въпросните адреси и посетени от е, нашата репортерка там. Mm. Чухме репликата някои от управниците, след това пък чухме кмета, който казваше ами то така си е от 80-те години, т.е. едва ли не всичко е в реда на нещата. А, наистина е любопитно дали а, на базата на а, този репортаж вие ще можете след това примерно да сравните при поредния, предстоящия местен вод как изглежда броя гласуващи и заобщо това, което вие правите в Обединението за честни избори. Можем ли накратко да разкажем как улавяте аномалиите? Какво ви, какво ви казва? Ето тук има, има нещо, което... Остава необяснимо. Ние със сигурност ще погледнем какво, как са гласували хората там. Ние общо ето гледаме данните на отворените данни, които Централната избирателна комисия публикува, които са данните на ниво секция. На практика това е цифрова версия на, на секционния избирателен протокол, в което знаем колко хора са записани по списък, колко хора са гласували, за кои партии са гласували, техни преференции се използват. На базата на тези данни, сравнявайки ги назад във времето и. С околните секции, околните населени места, може да изолираме местата, където се, където се гласува странно. Какво значи странно? Ами, значи, примерно, на едни избори да, в селото да са гласували 80%, от имащи правото на глас, на следващите избори да са гласували 10%. Имаме такива случаи. Друго, друго е да си сменят рязко на всеки избор да си сменят а, предпочитанията. Нали, сега да са, да са гласували за една партия, следващите избори да са гласували за, за друга партия. Такива неща също хващаме. И на база на такъв тези такъв тип индикации, смятаме един индекс на риск, защото допускаме, че така това не е естествено електорално поведение. И предполага се, че едни хора, които живеят на едно място, имат горе-долу едни и същи предпочитания. И има така наречените swing voters, които си които си сменят председат, но те не, са... те не са основната част. Хората гласуват стабилно навсякъде. и когато има такъв тип аномали, ние ги лавяме и вече опитваме да обърнем внимание какво се случва на това място, в контекста на огънението за честни избори, да пращаме, да говорим с медиите, да пращаме наблюдатели там и да вече да се види на място какво се случва. А В крайна сметка, работи ли, работи ли този модел? Вие казвате, ето, вашият индекс на риска а, идентифицира, еди коя си секция като рискова, mm -hmm. нека да проследим изборния процес там. И какъв е резултата? Има ли резултат? Всъщност, има ли вразумяване а, и, как да кажа, а, преодоляване на тези изборни аномалии, които сте уловили? Трудно да се каже дали работи, защото не мога да, така, научно да кажа дали работи. Трябва да, да имам и пример от паралелната реалност, където не сме го правили сега. Има, има положителен ефект. Първо, първия ефект е, че когато се знае, че такъв тип анализи се правят, хората малко по повече внимават. Тоест по-трудно е да се правят такъв, такъв тип измами и аномалии. Да, да се случва, защото някой знае, че тези, тези числа се гледат и се следат. Да, хората все пак са чувствителни нали, за тяхната репутация и за, и за тяхната легитимност. Или ни, никой не иска после в медиите да гърна, че някой полугласове там, където е бил избран. А, so, т.е. все пак има някакъв сдържащ ефект това, че отиват наблюдатели, отиват медии към една секция. Обаче, е, това, да. а полезно ли е обществеността, да, когато знае, че определена секция е рискова, да види и, че там има насочване на полицията. Виждахме и това при предишни а, избори. Ние знаем парадоксално, а, но то си е така, че чуждите наблюдатели, например, на процесите, особено при парламентарни предсрочни избори. Те отбелязват като проблем масираното присъствие на полиция по време на изборния ден. Точно това ще я да кажа. С полицията е малко, има, има две, две страни монетата, защото нали, полицията се смята, представете си чуждите наблюдатели, те, те работят по друг стандарт и те гледат, нали, сравняват между различните държави. И представете сега една авторитарна държава, примерно в Русия или в някъде, където има, има диктатура, нали, ако има хора с пушки пред Секции, не е много хубав знак това и те това го отчитат и нали, ние го разбираме. Сега, тази полиция, ако тя, ако тя си върши нали, работата и примерно следи за не, агитация или за там за кебапчета, за ступване, защото и такива примери има, да има ефект, но нали, прекалено много видимост на полицията не е хубаво хубав нещо. Има между другото едно, едно нещо, което може да бъде направено, което ще има много хубав ефект, за което ние говорим често е, че полицията, особено в контекста на местните избори, полицията е местната полиция, която трябва да контролира местния кмет. Нали сами си давате сметка това колко е малко комично, Но, там, на тези на тези места хората се познават, живеят заедно. Една от практиките, която се прилага на други, други държави, е да има така ротация, да идва полиция от други общини, която да контролира изборите на дано място, което ще направи така един по-сериозен -по контрол на, на местно ниво, на, на разни нелегитимни практики. И да кажа, щото защото споменахте международните наблюдатели. Тук при нас тези аномалии, тези схеми, за които ние си говорим, те излизат в графата малко на, извиня, на, на думата на кукушкарството. Нали? Те не са такъв тип такъв тип измами и такъв тип злоупотреби, каквито да се наблюдават на други места по света. Примерно няма, няма манипулация на данните на ниво Централна избирателна комисия. Даже и на районни избирателни комисии няма. Няма па, хора с пушки, които да агитират за диктатора пред секцията. Не, както примерно, било в Ирак, че ето един път е за, за последните избори, като са избирали са дам. А, такива неща няма. И тук при нас по-скоро са нали, хора, които бъдат стимулирани по един или друг начин да отидат да гласуват или, или, или тези такъв тип а... изборен туризъм, какъвто, какъвто така. Казва, репостаж, в репортажа. Да, да, да т.е. това не, не променя толкова радикално картината и не може да хвърли тотално сянка на съмнение върху изборния процес, ако ви разбирам правилно. Точно така, аз нямам съм мнение, че изборният процес е честен и това са такива, остават едни малки те пак са важни, защото всеки глас е важен и нали, след всякаква манифестация на корупция трябва да бъде, да, да бъде брнато внимание, но нали, самият процес е честен. И остава да си доизчистват такива особености нали, на българската електорална картинка. Но, пък има, това, това има смисъл, защото аз ще кажа, че а, на сайта на Обединението за честни избори има един много обстоен каталог на видовете изборни измами и индикаторите за тях от индианската нишка, договарянето на това, коя секция на коя партия да, е, защото нямат наблюдатели партийни за всичките през грешените протоколи, през невалидните бюлетини. Те чак до дългия път от СИК секционните избирателни комисии към Районната избирателна комисия РИК или машините. Вие предупреждавате хората, какви са опасностите, обаче също време с това казвате, трябва да отидете да гласувате, мотивирате ги да гласувате, точно защото има смисъл изборния процес да е, да е честен и хората да знаят какво се случва, нали? А, то точно така първо този списък от извани, който имаме по-голямата част от тях, са, те са адресирани в, в, в България. Нали, има, има мерки, които са взети това нещо може да се случи. Mm -hmm. Това е много важно. е една от а, причините, поради която сме публикували този списък, е по-скоро -по да създадем доверие у хората, че нали, все пак процесът все пак е честен в България. Има нали пак казва, има детали, които трябва да се обърне внимание, но... Като цяло процесът е честен. и това, което остава, че най-важното е хората да, го, да гласуват. Много по-важно хората си да, да не си то, всичко е предопределено, всичко е купено, те и уния ще гласуват. Всичко те се наговорили, това не е така. Най-важното -най -най е хората да гласуват и сега, особено в контекста на местните избори. Тогава е още, още по-важно. Най-малкото! защото това са гласуват за властта, която ще определя тяхния, тяхната тяхния контекст който е местния контекст. Тоест, това са хората, с които ще взаимодействат на, на местно ниво. Те са там, те и познават. Погледнете кои са, кой се кандидатира, кои са кандидатите за общински съвети. Та информация я има и по този начин си има преференции нали? изберете си човек, който познавате. И отидете да гласувате. Това е най-важното. Добре. Много ви благодаря Никола Толечки издружения Дани за добро и обединението за честни избори. Буквалното съкрещение е очи. Винаги има нужда да имаме добре отворени учи. А първо ще говорим в разгара на лятото, обаче вече замирисва на местни избори и няма как да си затваряме очите.